И завършваме с една фотографска изложба, озаглавена заедно за кратко, милениали в България, 2010-2016. Това е фотоизложбата, която се открива днес в галерия Синтезис в София. Автор е младият документален фотограф Данислав Стойчев, който е сега наш събеседник. Добър ден! Здравейте, здравейте, госпожо Недебан. Нека да кажа, че негови фотографии и текстове са публикувани в много български международни медии, също така, като Guardian, Al Jazeera, Wall Street Journal, National Geographic, Fishai. Самият той е имал майсторски класове по документална фотография на много ключови места, като New York Times, City University в Нью Йорк фотографски работилници с именити фотографи в галерия Синтезис и да започнем от, от там а, заедно за кратко с кого и а, Миления ли в превод директно става дума за поколението Игрек, тези, да, които са родени покол... средата на 90-те. Поколението Игрек, това сме ние, нали, аз съм част от това поколение, родените между 80-те години, 90 години. А, защо, и средата на 90-те години. Защо? Кои сме заедно за кратко... А, Идеята на така, концепцията е, че а, ние бяхме в този период на а, върхова енергия, на върхово емоционални търсения. А, този период на съзряването, който сме мисли, че а, ще бъдем за достатъчно дълго, а, ако не, вечно ще бъдем заедно и вечно ще бъдем млади, вечно ще бъдем енергични и така нататък. Но а, след това, когато този светъл период... А, мина, обръщаме се назад и виждаме, че всъщност ние всички тези, тези компании, тези приятели на приятели сме били а, заедно за съжаление за кратко. И всеки си е поел по своя път, своя живот. А, и вече, вече така, ще виждаме по по-спорадично, по-зарядко. -по сега, Денислав, а... знаете ли мен какво ме порази в а, едно от описанията, които вие сам давате на а, този ваш проект заедно за кратко, защото вие казвате, че а, преминаването ви от детството към зрелостта съвпада с, сега цитирам ви вас, Несигурния край на българския преход. Да, Какво имате да. предвид под несигурен, ами... че не е завършил, това е нали често да. срещан такъв политологичен рефрен, да. или че е нестабилен, че нещо е нефелен. Ами и ами двете, и двете всъщност, защото аз всъщност тази, тази аналогия е открита едва, когато започнах да работя по, изложка, по тази тема, понеже имах изложа преди две години в Братя Слава, миналата година издадох фото книга заедно за Кратко и сега тази изложба случайно така. Видях, че всъщност нашия период на вече така, приключването на нашия пубертет съвпадна и с евентуалното приключване на пубертета на нашата страна. Тоест пътя по мое мнение, пътя към влизането в в Европейския съюз, вече така, международното одобрение на, на, на, на, нашата, на нашата, нашия облик. А, но, но всъщност а, никой, никой точно, поне аз, аз не знам, някой анализатор или политолог точно да е, да е датирал края на българския преход. Сякаш, горе-долу има някакъв консенс, че вече той е приключил, но точна, точната година не е задължително Първи януари 27 година. Не знам. Много интересно ми е това определение, което давате несигурен. В него се съдържа идеята за нестабилен. И аз се питам дали смятате, че може да има някакво връщане назад? Изобщо как, как го усещате Ана Абсолютно, това? абсолютно. Вие ви виждате как а, а, толкова, за съжаление, толкова голяма част от а, а, българите, те всъщност не са уверени дали са в Европа. Дали са в така, Източна Европа, дали са в Азия, на къде, на къде им е пътят, а, а, дали, дали, дали това, което ни се случва днеска, дали а, м, чисто а, на, нашата геополитическа позиция в, на карта на света, дали е правилната, а, дали е позитивната. И, а, и също време има много, а, много мнение, че всъщност е на грешната посока. А, така че тази, тази несигурност абсолютно, абсолютно се наблюдава в, в, в нашия обществен живот. Сега и виждам, че нагласи. кадрите а, са в сумрак, така го описват и а, изкуствоведите, а, но също време с това в много ярки цветове а, са вашите връзници. В... По някакъв начин те изглеждат и свръхчупливи същества, казвате вие. Откъде идват това? Ами, това може да е някаква особеност на нашето поколение. Нашето поколение, което отново по мое лично мнение, скромно мнение, е, че а, ние сякаш сме по-интровертни -по от, от поколението преди нас, от поколението Хикс. Някак си по, по тихи сме. Дали, дали заради това, че нашето порастване и създраване са спадна с бума на интернет на технологии, на комуникационните технологии, в които можем да сме с много повече хора, но не физически. А, от друга страна, това, което казвате за, за, за сумрака и за ярки светове, ами, чисто и просто, чисто естетически това, е, това ми е допадало, това ми харесва, почти няма слънки на дневна светлина, Харесвам, харесвам мрака, харесвам мъща, харесвам как а, м, изкуственото осветление а, насища цветовете а, и, и това съспаде и с тези, а, ако мога да се остри ярки емоции на, на хората, които са основни. Още нещо, как осмисляте другия преход, характерен за вашето поколение между тук България и там чужбина? И всъщност там ли се появява носталгията или още тук? А, моите наблюдение са, че има положителна, аз казвам положителна, защото а, лично аз и обичам България, имал съм много възможности да, бъда, да живея да живее в чужбина, но винаги съм се връщал от тук и много, много ми харесва, наистина казвам ви обичам България. А, и, а, но, но виждам една промяна, как а, все пак доста млади хора, които са живели, не просто са учили в чужбина, са живели в чужбина, дори много по от млади, от малки се връщат днес, което, което всъщност може би е някакъв атестат, че най-общо най казваме неща да се променят към добро. Харесваме да мисля така, а, но а, ви питате ме за носталгията, дали е от чужбина. Ами, много, много от българските общности в чужбина, поне тези, които аз познавам, тези хора от тези общности, които познавам, а, те, интересно е, че те реално живеят в чужбина, но, но не, не напускат толкова много културата. А, в, а, в градовете, най-вече в Западна Европа и Штатите, където има много българите, а, имат си читалища, имат си клубове по танци, по интереси, по народно творчество, да, ако ще ти и, и, и по-фолк купони. А, така че, поне тези, които, които живеят сега в чужбина от моето поколение, тези, които се върнаха, те... А, или са се връщали често до България, или просто дори в чужбина не са прекъсвали връзката с страната. Което, така лично за мен, не знам, нямам там точно определено мнение дали като отидеш в чужбина и е добре да си абсолютно 100% културно, културно асимилиран от новата култура, от новата среда, от новата нация, или да си останеш, било то българен, било то сириец, било то. Афганистанец, украинец и така нататък. Жанрът фотокнига, съвсем накратко какво ви дава той, защото това а, също е част от. И защо, защо го наричаме фотокнига, а не фотоалбум или фотокаталог, както а, нашите по-възрастни колеги го наричат? Защото фотокнигата а, се възприема като, а, като различен жанр творчески продукт. Каквото книгата обединява не само фотография, но и наративно дизайн. А, тя просто е а, един нов, различен тип а, а, визуален, визуален обект, визуален продукт. Затова за това е фотокнига и затова е отличаване от просто каталога, където има изразени снимки с информация към тях и Просто форматът е, формат е различен. Само, Литовия, да, формат. само да кажа, че освен а, този интересен жанр фотокнига, тази вечер на откриването ще има и интересен фотографско-театрален перформанс, благодаря на Денислав Стойчев, документален фотограф, чиято изложба заедно за кратко «Милениали в България» 2010-2016 се открива днес по ето един такъв интригуващ начин в Галерия Синтезис, а изложбата може да видите до 2 април тази година.